Ndaj të nderuar miq që erdhën përsëri në Bumerang, këtu me mua Anestin dhe dhe Remandon që është përball meje si gjithmonë. Ta kam thënë 100 herë do vazhdo të them un jam skich, nuk jam përball. Sencë si ka kjo, do të kemi disa tema interesante për ditën sot me të cilat kanë ndodhur për gjatë javës, kemi lënë pas dhe do të kënaqemi duke i trajtuar në mënyrë tepër të veçantë dhe që nuk i keni parë kurrë më parë në ditët e tapa të... në mediat e tjera. Apo në mediat e tjera, kështu që do të shihni këtu te ne por ne do të kalim një këngë për shëndet, se dhe pasta i rikëthejmë për të foluk pak më thelsisht për tema në do të këtojmë sot. Për të këtojmë I don't know don't explain, don't explain. Ja pra siç e tha edhe kënga që ju përshëndetëm ne. Tani Anes kam një pyetje. 2 b jo 1. Okej, okay, kalojmë te e dyta. Pa. Partizani Tirana. Ës derbi fantastik. Kjo fantastik. Unë, Unë ndiej që e ke parë kështu. Kam 7 vjet para e parë, por është shumë i bukur. Shumë i bukur. Dhe. Po. Ora, çfarë pyetë kishat ti? Pyetja ime qëndron këtu. Çfarë mendon për tifozërit ti, që vetëm grinden, zien? Duhet një dorë jashtë tishuar... me që ti dish të grinden të zihen sepse prat pun janë. Në fund të fundit Pa tifoz, nuk ka stadium Po s'ka stadium pa tifoz, po s'ka kuptim s'to adiumi pa ka rige kuptun? Po kur ka tifoz dhe nuk ka stadium E kjo është në të qëka tjetër, po kur ja. ka stadium Po flasë për kur ka stadium ka, ka dhe ka tifo. rige po. Ka tifoz, po s'te s'ka ka rige Po, po Më kupton Ja është partizani për shëmbull Ka skuadr Eka. Ka tifoz, nuk ka stadium Edhe Tirana e ka këtë problem. Jo, e Tirana e ka stadiumin, po nuk ka tifozët. E pra, pra mlesh, problemi i njëjtë, po me disa ndryshime. Po, po si do zgjidhet kjo thuat? Si, po, si, si do zgjidhet kjo? Kjo ta zgjidhin na kush? politika se kta politikëse bëjnë ato gjërat se munduan presin te me një tjetrin, nuk e bën dot. Kush mendon? Si mendon? Unë them të marrim në pyetje një person që është më afër dy tifozërive, një tifoz të Dinamos për shemb. Po, ta marrim, po. Kemi në studio, do, u fut live tani, në studio kemi një tifost Dinamos i cilë në tregoj se si mund zidhe qështë e stadiumit Se partizani ish pas stadium dhe s'ka ku të luaj tiran I ku në Elbasan tani do të rikëthet përserim o, në qëmë, tiran O që më përshëndetje Përshëndetje zëtri Përshëndetje Qa bon e mirë? Qa bon e mirë? I qërë e mirë ja këtu jena me qunat Tanik të dalin të tema konkrete Jo po jena me qunat Po me qunat, një. po uri me qunatve te tema o, konkrete. Kemi qa? Partizani i cili nuk ka stadium dhe kërkon të luajë te Stadiumi Stella Mastermasi i qytetit si? të Tiranës. Ti si mendon ti? T'lojë apo mos e flas aty? Ku është me Partizanin? Po, te stadiumi juaj i ç's Dinamos, te stadiumi. Për pranë, mos lozi fare, do loz Dinamo aty. Po sikur ta mendojti kush tjetër që duhet të las aty si mendon ti? Ku është më na no, para nesh, o çuno? Po, o koleg tani të bytyen ty, se tifozët ja ku janë, po, të plasën po, e tifozët. Po, po. Si me ndonëti, kush mund të zinë nga politika? O politika? Po. Po, nuk e di, kam një dytral të rëna diva. E di unë, të athemun. Komë është të rë? Vetëm Erion Veliaj, edhe ty t'i fozi, t'a dish. Erioni? Po, Erioni, Erioni. Kolegë më palë, Erioni? Po, Erioni Veliaj, kërëtari bashkis, e zjidhi që është tjënë. Si e zjidhi? Ka partë të ardit Gjebreani, që bani kërë, që negocion, Mori, po? Refi Halili, q I mërë të zyra, pi një kafe, i bashkoj të ani... Më falje, më falje, po... Bo, po... Par, ta imërë... Presidentin Dinamo ku është ati? Po, Dinamo është ka dyrën e shtatë, kur dë vindë, ka dyrën e parë... E par, në qirë dhe thërë, unë të sabotoj emisioni, të qojmë të i gjetë është shirën Dilë jashtë, të lutëm shumë, largou, do të marrëm i her tjetër të flasë shtë tamë Força Dinamo! Força Dinamo, përshëndesim okay, më tif Pak më i Se qetë. Se kur zot erdhën për gjithë tjetër nga ata që na, nga ata që tjetër, ne kujtuam vetëm shetë... Erion Veliaj i zit të punë. Vetëm Erion Veliaj. Ai është negociatori. Është. Vet... Bravo. Është i madh, është i madh. Është i madh në fund të fundit. Lali, Lali po i zit sa pun Lali. Lali po pun. Tani Partizani po do të luajë te Stelmanser Masi për pjesën e mbetur të sezonit derisa të ndërtohet arena kombëtare i Xhemal Stafa. Sa ty ka studiu me saj kjo? Tani Spastadium kërkonte do logon arena kombtare kur të bëj. Po, o sakt, sado prit ka Partizoni. Kjo puna është, kjo, të rrihej më sa kaput perin, mirë me Vjerën, mirë me Botë. Ky është filiali me të dyja dhe në bastet Tiranës, po edhe kte, Partizani edhe kte, do. Po, më mirë se kënga nuk e the loth, ne, në internet, dhe këngën edhe i kthemi përsëri në studio. Jemi rikë thujer për sëri në bumerang Për ju që nuk në keni të gjuar shenë nga filimi Dhe ju që në të gjuar tani Dhe ju që në të gjuar fare Do të gjoni tani Do në të gjoni tani Javë në shkuar Po Ishte inaugurimi presidenti i presidentës të Amerikës Do, Donald Trumpit. Trump Disa lider shqiptar shkuon aty Po Nja 4-5 kanë qënë Ishin disa Me po, ta me të tesat Sikuri si blenet Së se blenet Sënë sa blen, cika shkuon, shkuon E në cishme e shkuon aty Po Ati, takuan disa kongresmen, senator, të që të ishin njështë e këtyre që i këshim fëtuar këta dhe nuk... Po, i takuan edhe bizetuan. Bizetat private i ndzorën si lajme që mendon për Shqipërin. Bravo. Si luan, Qa këshim bizetuar shumë në përgjithësi? Po, përgjithi? këshim bizetuar për mardhën njët Shqiptaro-Amerikane, si mm. do të jenë pasë zjedhes e Trumpit, do të këndryshime apo jo. Si që e tha dhe Basha, do jenë super. Do jenë super, tha ajme... Ska. E tha dhe Donald Luja dhije që do tjetë super, tha, ma rëdhënje diplomatike mi dis nesh. Po, Donald Trump i po, e di që egzistojnë, ta e di. Me thë nuk e di, I po do të mësoj, si do, do të mësoj, do të mësoj, si figur i di, po nuk i lidhë me emrin. Me emrin e. Po, e bizetuan, këta e filuan njëri, thoshte, mua më më mbështet, jë thasht, më tha që Amerika më mbështet pa kusht e Shqiprin, do tjemi nëkra tjetri, në adha ka shkëfonde, në adha këto pro U, oh, çe tashim me fonde. Por vetëm, po ne shpëtuam. Për një, një takim me këta, çfarë smor në Amerikë? Fonde ai morëm. Çfarë morëm tjetër? Morëm mbështetje. Në kraj i kemi pa kushte. E bukra ishte për... kur i tha Luizin Bashk. Un po ndiem shumë amerikan. I falë Luizin Bashk. Ynajtin çik natën e treni thanë, na shtyni pakta, pastaj nisi vetme. Vetëm, Aq. vetëm pak fare tha <laughs> fillimi. Nan na dimoni na pak. Na vë çik dorën. Po e ndezën tha trenin, nuk ndalet më treni. Po ka një problem kët treni on. Po, ka shina. Po, s'kemë kutikin, prandaj. Po e rëndësishme është që kta shkuan me lekët e taksave tona mund të kenë shkuar mundën këta koan morën mbështetje të kota që nuk do bën kur Edhe Kaish. si për fundim, të kërkua me qik naftë Kërkua me qik naftë se treni ba. Ata do nëjepin naftën, nëjepin trenit Po ne për po njësëm e njësëm Nuk e mishina, nuk e njësëm do të Kotë që shkuon me pak, pak fjallë me, fjall, me pak fjallë, me pak fjallë Kotë që shkuon Amerikë Jo më, kotë nuk shkuon ata se Do shofi Robi që ka Merikë I'm trying to put you in the worst mood P1 cleaner than your church shoes I'll Really point to just to hurt you I'm trying to put you in the worst mood and i'm just to tease you i uh, am none of these toys let me pain ha ha ha let me catch up bashko Meremanto un jam Anesti dhe do të flasin për një temë më tepër interesante që ka ndodhur para dy ditësh në paraqitjen e Shqipërisë. Paraqiten të flasin për të tema ne si e me memorien. Shumë mirë jam. Top. Ora shumë e fali. Çka ke për 2011-ën? Ka... Si mbajmë montazh largun, po çka dia deri sot e mbajmë më shumë mirë. Jo, ja, 2011-ën më intereson, por 2010-ën do kaqën data 25 tetor. Po. E mbajmë e mbajmë e mbajmë. Çka ke për? Ka qenë ditë me diell. Kam gërrm buk edhe kam lvizur at ditë. Vetëm kaq, vetëm jam shumë mirë un. Vetëm kaq, nuk më kap dot mua me memorien ti. Vetëm kaq. Po të kaloj pak te tema se ti devjon gjithmonë, kam thën 100 herë. Më lër të mbaroj. Jo, nuk devjoj fare, ishte sh... një pyetje që do na shonte drejt te tema. Po të çon atë tema. Si e me më memorien? Ishte pyetja sepse dije në Komisionin e zgjedhjes që u bë një Jo, Komisioni i zgjedhjes, Komisioni Parlamentar i Sigurisë. Siguris, I sigurisë. Komisioni i Sigurisë në Parlament. Në Parlament. Po. Ishte për ishte një mbledhje e cila për këtë pa isin MC Keçerin. Po. Po, pati disa debate aty. I ndoshë, i ndoshë. Shumë të, shum të fortë. Ishte debate. Sa pa topa. Ishte debate të mira. Ke parë show ti televizion par, në televizione kështu? Kemi parë. Në radio, në gazetë, çdo në çdo vend show. Po parlament show që parë. Nuk e pa show në parlament. Jo. Se s'ta themun pse. Ti në dieshme? Po. Ishte oficer i policisë. El Thionjelili po. që merr në pyetje nga deputetët për pajisjen që ka hyrë në Shqipëri që vetë deputetët. Po, vetë deputetët merrin pyetje këtë për pajisjen wow. që është futur në Shqipëri dhe po e thotë ende, nëse policia ka përgjur apo jo. Ja. Si zgjuar që ishte ky oficerri, ishte veshur bluz me bluzë me shqiponj, atë atë atë këmish, ade, këmish ai. Atëtar, atëtar teatri, po. shqiponj dy krenare, gjokut. Edhe filloi i thajs, në dy minuta çka ke bërë, se m'baj mend i tha. Diun. Po, që pas Pun me paisen se mbaj më të ta Po si e me shëndet Se mbaj më dion prapaj Po me ndonjë që paisen ka përgjuar Dion Me ndonjë që do dënojsh Dion Me ndonjë që do jetojm Dion Dhe në fund fare Unë grit në këm Në këm Si atë detar që është E filloj Reth, flan, no, murit, murit të, E këto doli që më ratë E këndoj të gjithë himin Nga vindër i fund Deputetet në fund fare Unë manë hitën E më bandë e më të ta O aq O që po, baten lotërat. Është e përgatitja e tiradha, është e përgatit. Kishte për të bërë provat, këndonte himnin e flamurit. Deputetët në fund e panjësia dalën dot, si gjithmonë. E morën rrogën, po çës bën? Po çu duhet të bëjnë gjë tek afundit? Ata pjeteti bën. Ata pjeteti bën, detyrën e bën, se nuk po i gjejnë. Ju mos e vendesyrën ata çka detyrë bën. A e morën atë? Ata të pyesin ty, të pyesin ty. Jo mos e pyes të fare mua, ata e morën çhatsuani ti do të më thuash mua 25 vjetës, unë e bëra pyëtin, se su përgjirit ishtë punë për ty, unë dëtyrë në time e bëra. Po se ke për dëtyrë, ma zotëri, se ti ke vajtur atje për ti nëzirë, a ka përgjuar apo jo policia. A i ngritë këndonë një im një komptarë, po jo për që e lidi ka im një komptarë atje. Të lutem, kolegë, tani, pse e fëtë fajnë deputetet, e pyëtin deputetet. Se nuk po përqijisht ishte puna para atë. Po më kush e ka fajin? Ata u blloqën ata deputetët. Zotë i deputetët. E ka fajin i... sistemi, sistemi e ka fajin, sistemi e ka fajin. Ja, po. A mazë sistemi ne kemi super ne e ka fajin sistemi. Sistemi jonë është zyrtar, si sia detaj që jemi. Do të përqijisim një këngë tjetër adatare, jo me hymn me flamurit. Një këngë më interesante, çka pak më shumë ritëm, pak Shet... më më gjallëri. Po, Dëgjoni këngën dhe sistemi po shrinë në studio. dië ve buđi mi kangat lujeve i përcier e një formë vonë gdiëllë vetri ma perman mesë mi patë ua ri në Bumerang me emisioni... Muhamedan edhe Anesin. Po çfarë po, emisioni hë fol? Është emisioni i bukur, shumë i bukur kjo si emision. Jemi në puntatën e 8 dhe pretendojmë të i bëjmë 10 si fillim. Pastaj shojmë a bëjmë. Çfarë po, thumë më shumë? Po ky është një emision që pa unisia as si lokomotiva, është... pa po, unis nuk ndalet më ashet gjat. Do, do kemi disa stacione që do ham do i çabuk, po po me pushim do bën të gjitha sepse do do pushojmë edhe në tjerë. Se... Po njerëz jemi tek e fundit të them një, një të bëj jo një pyetje provokative. 2, jo 1. Jam gati, jam i hapur. Kur bëjnë shqiptarët okay. që marrin dy duart e bëjnë te gjoksi, po, që thyen gishtat i bëjnë si chipoin. Çfarë do të thënë kjo? Çfarë steme është jo çfarë? Është flamuri i kombëtar, simboli bëjnë... i onkëtar, bëjmë çlidhe kake. Bëj duarti dhe Ramosi bën duart dhe apo shqiptara Ramosi që i bën kur bëjnë. Jo Ramosi i bën duart sepse bën pöllumbin. Se po, ka, do të thënë, ka dy faza kjo bërja e duarve. Kur i hap gishtat pa po, derë kur i mby. Tregon shqiponjin ton. Kur i mban mbyllur, tregon një pëllumb. Pa. Kaç? Po. po Tanë ishin 8 ushtarë grek që bën shqiponjin në, po. në kazernotë ushtarake greke. Po ushtarë sh... grek. Ushtarë grek janë ata sepse janë me origjini shqiptare, por duke Jan shqiptar që jo. jetojnë në Greqi. Jan grek sepse kur ata shkojnë në Greqi dhe bëjnë ushtrin, do të thonë që janë, greke, janë ka grek. Kan planuar se kanë marrë shtecin grek. Dashim për shqiponjin. Ata, a shaku tyre grek kur i foton. E nxornë në foton Facebook, nga aty ne sa pande. like morën. Morën like plot ata se shqiptinë, like. adatë shqiptarët. Për like nuk, ku kursejm, komtarja, nuk e kuptojnë komentarja, nuk e kursejmë like-un. Kur luan komentarja jemi të papar. Nga këtë, nga kjo gjë e vogël po? u bë madhe. Deklarata ministri i Brendshëm grek dhe ministri i Jashtëm grek. Oo, oh. deklaruan se ju pretendojnë Shqipërinë e madhe. Ju po ktheni nacionalizmin. Në shanë edo me thënë Po jo mo shëku Jorgu, mo shështë bëjmë gjevare një, mo bëjmë po një shqiponjë, po të kërcenon njërë ju po, teritorios Po, ashtu e me ndon ti Po, mm. ata me ndon dryshe Dhe kërcenuan Shqiptarë, tha ju kërkoni lufta, ju kërkoni lufta, po, ju kërkoni, kërkoni Shqiprinë e madhe Po shë a dhuamore, një të shkretet në lini ta Me bukra, ku ishte me bukra, se Ta një ka shënë këshu nisë ka qenë se ka përtestuar temën. Shumë e bukur që e fotua, më pëlqeu ideja, bravo çunave, po. Kuadër kishin pak or... këshkuadër, tek s'i duhet sikur. Ta Tatana se grekët e morën me shkuat. Tatana. Po. Tatana të duke bër like nëpër Facebook, reagimi ishte madhështor. E mbyty me like foton. Bam. Komente bravo çunana, kënaqet. Kur folën ata ministrat, heshten zgjithmonë. E sa ata dolën në televizionin kombëtar, a... prandaj. Vetëm Fevziu fali. I dërgoj letër të hapur si gjithmonë. I dërgoj letër të hapur ministrit e Brendshëm grek të mbrojtjes, jo të brondhit, dërgoi letër i tha që është kohë tha disa pika janë gabim ato që i thët ti. Ndërsa ministri i ktheu para letrës atë. Faleminderit të Fevzi, falem tha që më dërgoi letrën mua, po ishte në luftë me mua. Filluan luftën me të tjetin dhe Rama këtë herë nuk nuk reagoi. Zoti kryeminist nuk reagoi këtë herë. Reagoi këtë herë. Jo. Nuk vajte atij të thotë që Çamria është Çipri dhe nuk mund ta marrim këtë. E largoi pak mësu me Ali Pashën, se ishte Lind Ali Pashës, oh, edhe tha që Ali Pasha më shërgon ka themeluar Greqin, ishte Kolas secat. Taca gjëra që pa vlera kot. Ali Pasha themeloi Greqin. Tha që u um, ndihmoi juve, tha. Ah, i ndihmoi ata, ndryshe themelimi i rendiment. Pa? Me pak fjalë, me pak fjalë, politika jonë ishte tepër agresive dhe shqiptari shumë shumë agresiv, shumë agresiv, po. Një like është barabart me një me një atdacionat e shkret që po like, shkojmë për drejt gjygjit ushtaraka apo start vite do han burger ata nuk ka rëndësi rëndësishmë është që bësh i ponjen që çuna bravo ju qoftë po meni masa të vetse ne nuk na keni si ne kra siç shihni po ju ndihmon shumë qeveria jon kështu që, që faleminderit mm. dëgjojmë një këngë greke dhe rikthehemi përsëri në studio Se vinas dorgi Vasilisa Dimitriha o apigazita gesdigi ola pista paricha ego sa di seliban kapsura kalitia mautaftati kalipsan dine kaneki ya ton idiio anthropon milame que trabajame ya con idio adropo milame ya con idio po no xeniftame ya con idio adropo milame dimume mas que trabajame ya con idio adropo milame tiragne ta ti que nis quename Γεύρης καπάνω της κι απλώς το προσπέρνουσα τόσο πολύ την ήθελα τόσο την αγαπούσα Σε σένα πάντα γύριζε σε ζηλεύα να ξέρεις που να ξέρα ότι κι εσύ το ίδιο υποφέρεις Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε Но мне мачие трагудаме ятон идьё атропо миламе ятон идьё поно хсениктаме ятон идьё атропо миламе но мне мачие трагудаме ятон идьё атропо миламе тиранье так ки енис келаме jetra hudam ja ton idiot antrop milame ja ton idiot po no xeni tan me ja ton idiot antrop milame jemi përsëri në bumerang miq atmosfera që është shumë e zjat masaj këngë greke ishin duke kërcyer ishin duke kërcyer e pas disa lajmeve negative do kalojmë në një lajm super pozitiv sepse ëmbëlsira është gjithmonë për në fund kjo është një ëmbëlsirë e Ëm madhe, nuk e di. Është si aftorta. Unë e ha para bukë, mirësin gjithmonë, po çan si ka. Çalajni... E je chic kështu si auti. Jam, jam chic. Sikur devioni chic. Jam. E, kjo është haqa ëmbël ky, do nuk e di. E, e mban më ta atë filmin jo. shqiptar komedik perfektin. Jo, jo mons, e mbajmë. E mbajmë. Pra? E mbajmë. Bëj sa ka, bëj sa ka memore të mbrojtura. O çuna tha, monizmi, ai ta fasizmit është haçi mirë ta ken grën donjëherë ti, alfa po me shumë sheqer. E kam grën. Jo tier të jesh katonar, si e anjata e shkretë. Ua më pyetë edhe një herë, më vjen keq tani. Edhe ky lajm i kësu është ti. Ma thoi pa lajmin ta themun, është negativ apo është pozitiv? Po, u bë një rishikimi këtyre vendeve për korrupsionin, vendet renditjen e vendeve në nivelin e korrupsionit. Korapi jemi. Ço agro pe thua ti? Po ne kemi kaluar 5 vende sipër, si ishim ofruar aq shumë kreu, domethënë vendi më pak korrupsion, sa nuk e ke iden. Ishim 104 nga 5 Sa, s'ka kemi biologjin. Po, do të thënë jemi 99 tani. Ne jemi 99 tani. Ne i bën 99. Çiq arrit të madhë kjo? Ora un u gëzova po, vende... se ishim 69 sa është çik si keq, po... po. Po sa vende ka bota. Se më thua lajm pozitiv tani. Të lutem shumë. Sa vende ka bota. Po tash po ta marrim kshu, tamam tamam, se këto toku B's nuk duket se matin. Sa vende janë ko B masin dhe niveli koropsioni. Po, 165. E 165. Ne ishim 105, sikishim lën 60 mbrapa. Kaluam me 5 para kemi lën 65 mbrapa. Do të thotë çja. Amerika është para. Europa është gjitha para Po Asia është gjitha para Amerika i kutë është para Po Vetëm Afrikën kemi mbasë Jo Mund kemi dhe Kemi dhe Antartiden Po, kemi Antartiden s'ka shtetë fara Antartida Aties s'ka shtetë Pas kemi 5 kontinente para dhe 2 mbasë Qën kemi mirë Po e kupton ti që njemi 8.7 që është mrapa 5 kontinenteve Se se kupton këtë gjepra ndaj po tem Ore, e rëndësishme është jemi fut në atë list në Ne në list kemi qënë Po Po, do Ta, rrisin do i, vënd, do i vënd tjetër më lardë Dhe më nga dymë djeta I parja, si me ndonë Po, po, me reformat e reja zjedhore Dhe të shtetit ton Po, por që reformat, reformat ka thëna I duen shumë koshë të japin frytet të tyre Se janë reformat thela Të shi janë a ishte thela si reformat sa janë dhe të turbulta Po, apër ndaj, do, do Do presim, do presim, fundë-fundit Por në më thëmë, s'presim ka shumë Se vala i emilodh duke prit fakne po, i Milati Milat të shplodhim duke pritur derisa dhemi vend e parë jemi 99 vënde me 4 vënde çdo vit do të thotë 3 vjet çdo 3 vjet do disa vite që dhemi vend par, okay, e parë por që gjatë rrugës mund të ketë pengesa nuk arrin dot kurrë e rëndësishme është që ju Okeu u hasë të që niprit të arrin atë ditë që ne dojmë para jo niprit jo un them mendoj që sters sters sters sters niprit të arrin herë 2 në katror pjesëtim për 24 herë 105 në kllapa këto të dyja Ta arrim që të shikoj Shqipërinë në një vend pa korrupsion, i cili nuk do të jetë kurrë, po çon se si ka kjo. Bravo. E rëndësishme është vendimi. Edhe ministri doli atje. Ministri falim, si ministri vetëm, ministri vetëm. Edhe tha, tha bukur fjalë. Ne tha me reformat tona arritim që pesë vende të tingjisim dhe do vazhdojmë tingjisim akoma. Kaluam Zimbaben, Ugandën, Nigerin, Kosovën e kishim kaluar. Po kaluan... po, Kosovë në uh, kaluar në kaluar në Edhe Honolulun Edhe Honolulun Edhe emi super shtetë Emi në gati duke kaluar pak e Ekuadorin pos. Po të qënë si kare Në cishme në shkaluan 5 vënde Do në e kaluan prap Bitin tjetër Ne do kaluan prap Do në e kaluan Do rrimë këtu ku jemi gjithmon Gjithmon O i 105 o në thënë E në cishme me ndimi Jemi super Me ndimi Po Që që për ta kuptuar më The lësisht Sa i vërtet po ësht Stay all over me, don't be shy Take control of me, get the vibe It's gonna be lit tonight night, night. Baby girl, you give me ten ton of fatness Give me some of that yeah. Thanks with the badness, look how she at yeah. yeah. She apply god, that's what I'm not just at It's a good piece of mental's under yeah. the yeah. cap Hot piece of game, I'm a love boy, oh, you're trying Watch in the best step of the paper, the way you got Stain in my brain, memory not detached uh. Mainly my aim is to give you this love If not dig the way you move uh. Let me acknowledge When you do Then I would not lie Baby, you beat me up like I did Keep on it and let me own it, my girl Give you all the style that I have, my style I say, walk by me, girl, that's my word Give you the good loving that it preferred You deserve it, so don't be scared It's if I dig the way you move Let me acknowledge the way you do Then I would not lie, baby ionit ton i herdi fundi. Dashur pa dashur gjërat po erdhin, gjërat mbyllen. Donjëherë mendojmë që keni reflektuar pak dhe që i keni marr pak lajmet më thellë se transmetohen diku tjetër në televizionet dhe radio të tjera, po jo shumë thellë se nuk i diet edhe mund të humbisni rrugës. Thjesht hapni syt pak më mirë. Unë mendoj që të ikim. Të pësondiam të, një të një... gjithë dëgjuesit dhe Tu themi do t'i themi përsëri të prënten e ardhme në boomerang bu Su ek mi je puede tolo stay forever the star not afraid to close my eyes like a game made for everyone and love is the prize so way